Az elmúlt héten megnéztük azt, hogy az ottani helytartó Tetaná milyen kérdéseket tett föl a perzsa királynak, hogy vajon tényleg a zsidó építhetik ezt a templomot, amiben olyan lelkesen nekifogta. Last week we saw the governor Tataná uh, questioning the Jews whether they are allowed to build a temple, uh, whether they have the permission from the king of Persia. Eljöttek, visszajöttek babilóniai fogságból, és most új lelkesedéssel kezdenek a templom építéséhez. They returned from the captivity in Babylon, and uh, with a great and new enthusiasm, they start to rebuild the temple. It aztán két év után, 14 évig állt a munka, és 15 éven keresztül semmi nem történt. Pontosabban történt 15 éven keresztül a Samáriaiak mindent megtettek, hogy leállítsák ezt a munkát. But the thing uh, which happened és le a saját életüket kezdték építgetni, nem figyeltek oda az úr munkájára. So the Jews actually Figyeltek Istenbe, mert azt mondták, hogy eljövünk és áldozunk, hiszen a oltár már kész. They listened to God because they said that yes we will come and bring sacrifices because the altars are ready. De a Szívüket nem adott oda Istennek, hogy ő tovább vigyázt a munkát munkádbennük és rajtuk keresztül. Bader Heart was not committed to God uh, to in order to keep working and uh, just uh, to have God working in them. És aztán Isten türelmes volt hozzájuk 15 éven keresztül, és küldte Haggaiúst és Zakariást, hogy újra bátortítsa őket az építkezésben. So 15 he, uh, he uh, Zechariah to encourage the people to rebuild the temple. És nem csak a templom újraépítésére biztatta őket, hanem arra is, hogy közel hozzám, és nyissátok meg a szíveteket előttem hogy én teljes mértékben tudjak úr lenni az életetekbe tudják munkálkodni, bennetek. And he didn't only urge them to uh, continue the work uh, on the temple, but he also encouraged them to draw close uh, to him again and just uh, let me work in your life, let me rebuild the relationship with me. Mert Istennek fontosabb volt a vele való kapcsolat, mint az, hogy most a templom felépülhet sem. For God the relationship with him was more important than the rebuilding of the temple Na, és látták, hogy végre újra elkezdődött a munka végre újra lelkesen haladtak picked aztán jött tetttanáj a helytartó, és megkérdőjelezte, hogy erre egyáltalán -e engedélyük. And then a governor Tetanai came in he came and he started to question them whether they have the permit és kiderült, hogy megengedte nekik Tetanai, hogy tovább folytassák a munkát. And then we see that let them continue working. Addig amíg Darius király vissza nem jelez. Until he hears a word back from King Darius. Ja, és ezt mind azt én mondtam, mert most fogjuk olvasni Darius király válaszát. És itt reason meg fogjuk látni azt, hogy isten mennyire a gondviselés Isten, mennyire a szívünken hordja az sorsunkat, mennyire odafigyel ránk. És ő beteljesíti, amit eltervezett, amit elképzelt. And he will fulfill his plans. És a következőt olvassuk a hatos fejezet, első from... versétől, kettőket, második verség fog. Ekkor Dárius király parancsot adott, hogy nézzenek utána ennek a levéltárban, ahol a kincseket szokták elhelyezni Babilóniában. És találtak Akmét a várában, média tartományában egy irattekeltse, itt a kertjet, ez volt felírva emlékeztetőben. Átjuk, hogy nagyon komolyan vette Dárius király a kérését Tattanainak, és elkezdték utána nézni, hogy van e efelejzés arról, hogy Círus parancsolta a templom építését. We see that Darius actually was very serious about the question of Tatanai, and they started to search for a decree about whether uh... They are to build a temple. és azt látjuk, hogy ott a levéltárban, Babilóniában nem találtak semmit. Mennyire könnyű lett volna azt mondani, hogy jó, nincs feljegyzés, hagyjuk az egészet, leáll a templom It would have been so easy uh, just to say that oh there is no decree here so let's just uh, stop the work. De tudta Darius, hogy nem csak ott lehetnek a tekercsek, ezért elrendelte azt, hogy szorgosan nézzenek át mindent, hogy van effeljezés vagy nem, még akár akhmít a várában is, ami nagyon messze volt. But Darius knew, knew that actually there are decrees uh, at other places as well, so he gave an order to to search for these decrees uh, even as far as in the city of Ak Akmeta which De was very far as a maybe a tartományában volt ez a város. This was in the land of Media. És uh, ez igazán kitartás, meg igazán odasáncság kellett, hogy még ott is megnézzék a tekercseket. In order to look for the scrolls in this city, they really needed to be persistent. Diodorus, aki egy ilyen történeti feljegyzés feljegyezte azt, hogy a Persza királyok mindenről ilyen királyi tekercseket készítettek, amiben az egész történelmük fel van jegyezve. Diodorus was a historical. Historian. historian. He made a record of uh, that in uh, the that, uh, king, king of Persia. The, the Persian kings uh, had all these decrees recorded in scrolls. És uh, éppen ezért ez a király uh, hozzáállása azt mutatja, hogy mindent megtett azért, hogy felkutassa az igazságot. The, the Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert tanulhatunk is ettől a királytól, mert nem vette félváról a feladatát. I think this is a very important thing and we can learn from this king because he didn't take his job easily. Én azt mondom, a gazalok meggyőződéselmeliek munkából, hogy a munkahelyemen vagyok a legnagyobb képviselője az Úrnak. Whenever I leave for work, I'm convinced that I am a, the best witness to the Lord at my workplace. Úgyan is a munkahelyemen látnak a legtöbbet. Because this is where most of the people see me. It uh, hetente 2-2 -két órán találkozunk ez még mindig csak 4 az 168-ból. twice a week for two hours which is four hours so it's still only four hours out of De átlagban munkahelyen 8-10 órát vagyunk naponta aki mennyit. hours És ott látnak az emberek, és nézik, hogy hogy élsz. And people see you there and they see how you live. Na, ott látszik, hogy mi van a szívedben, mi jön ki belőle and that they see what's in your heart and what comes out of your heart látják a ragyogást látják a Jézusával való közelségét látják azt is, hogy ez nincs ott and they also see the lack of it na Darius király azt tette, ami a feladatattam so here king Darius did what his job was king Darius nem is volt keresztény and he wasn't even christian de az a rábízott feladatot rendesen elvégezte but uh, he did his uh, job thoroughly nem adottál félre az egész hát felécsük elit nincsen biztos nincs más másholsem végigkerest az egész birodalmat az utána tekercs után he didn't just say oh it's not here so probably there is no such decree no uh, he searched through the whole kingdom to find the scrolls a három háromastól ötös versig látjuk azt hogy mit is találtak a Círus király uralkodásának első évében parancsot adott Círus király Isten Jeruzsálemi házára nézve: építsétek fel azt a templomot, legyen olyan hely, ahol áldozatokat mutatnak be, és maradjanak meg a régi alapjai, és legyen a magassága, a hatvan könyök szélessége és hatvan könyök. Három sor legyen költömbökből és egy sor fából. A költséget, a király palotájából fedezzék. Sőt, Isten házának az arany és ezüstrelényeit is, amelyeket Nebukadene, Nebukadene cár, uh, hozott el Jeruzsálemi templomból, és vitt Babilóniába, vigyék vissza. hat kerüljenek újra a helyükre, a Jeruzsálemi templomba, és helyezzék el azokat az Isten házában. Meglett a hirdetés, lett, hogy mit, mit hirdetett ki Círus király, So they found a decree which was issued by King Cyrus. És az volt végül is ebbe a parancsolat, hogy építsék fel a templomot. And we see that the the command in in it was to build a temple. hogy a költséget a királya. That uh, the expenses are paid by the king. És a harmadik, hogy vigyék vissza azonnan onnan errabolt templomi edényeket. And to take uh, back all the the plates from the temple which they took From there Úgyhogy Círus nem csak azt rendelte, hogy építsék újra a templomot, hanem pénzt is adott hozzá. És azt is látjuk, hogy ő is fontosnak tartotta, hogy a régi alapra építsék a templomot, ne akármilyen más helyre. És uh, miért látjuk, hogy még is volt neki ez olyan fontos egy perzsa királynak. hogy Hogyha emlékeztek, a beszéltünk arról, hogy Círus királynak ki volt az egyik tanácsadója, főtanácsadója, a legnagyobb főtanácsadója, Dániel próféta. If you remember, at the beginning we talked about uh, who was the one of the closest counselor to uh, King Cyrus, it was Daniel. És Dániel megmutatta az írásokból, hogy minek fog, mi fog majd bekövetkezni. 70 után Babilont megítéli majd Isten. And Daniel showed him from the Scripture what will come, that uh, Babylon will be judged after 70 years. So király biztos volt abban, a templomnak a régi alapra kell felépülni, mert Daniel azt mondta. So King Cyrus was sure that the temple has to be, be built on the, on the old foundation, because Daniel said so. Ki is adta a parancsot? So he the És azért, hogy biztosan felépüljön, még itt, itt először látjuk azt, hogy a pénzt is megadta hozzá. And to ensure that the temple will be rebuilt he even gave money. It mond egy méretet ez a 60 x 60-os könyök. Ez valószínűleg a maximális méretét jelöli a templomnak, hogy más ennél tovább nem lépj és nem lépj túl. We see a measurement here which is, uh, 60 cubits. Probably this was the maximum size of the temple so they were not supposed to <coughs> És látjuk hogy elrendeli azt is hogy nagy kövekből építsék. And we see that he also says that it should be built from large stones. olyan nagy kövekből, amiket már csak gurítani lehet, szállítani nem is lehet. Stones which can only be meg ezért írta a levelet, hogy te jó ég, ilyen hatalmas kövekből építik a templomot, mi lesz ez erődítmény. So that's why Tat uh, sent the letter originally because he saw how huge the stones were and and he was scared that they will uh, build a fortress. Beit látjuk azt, hogy nem csak hogy a zsidók akarták így építeni, hanem így rendelt a Círus király is. But we see here that didn't only the Jews wanted uh, want to build the temple this way but this was actually the very command of the king. Sőt még itt a földengésekre is felkészültek, már háromszor kerültán fasort raktak. And they even uh, planned with earthquakes, because after a three row of stones, they laid three, row, three rows of uh, wood.: És uh, ilyen jellegű épít,ményt találtak is Jeruzsálemben ebből a korból, fennmaradva. nem csak a templomot építették így úgy nezkinnt. And they have actually found uh, many similar buildings in uh, Jerusalem, so probably not the temple was the only one which was built this way. G: azt, hogy mennyire nagy isten kegyelme és gondvisellésel. We see how great God's grace and providence is. Látjuk azt, hogy gyakorlatilag több mint két év, uh, több mint két generáción keresztül ezeket elrábolt templomi tárgyak megbolták hiánytalanul. We see that through uh, two generations all the vessels from the temple which was taken before they were there in, in full Or És um, látjuk a gondviselést abban, hogy Isten egy, egy pogány király felhasznál arra, hogy az ő akarata meglegyen. És egy ilyen totálisan reménytelen helyzetben, amiben itt a zsidók voltak, volt remény arra, hogy újraépüljön a templom, újraépüljön Jeruzsálem. So in a completely hopeless situation, the one the Jews were in, there was hope for Jerusalem and for the temple to be rebuilt. Viszont akkor mindenütt romok, semmi pénz, semmi szakember, semmi teljes semmintalan volt. When they returned, they, there were only the ruins. There were no uh, workers. There was nothing there. They had no uh, resources. The situation was hopeless. a fejüket, hogy hol lehetnek a templomierdények, enyakul nem templom a templom. They were just uh, scratching their head where the vessels from the temple uh, must be. Without the vessels the temple is not really a temple. De Istennek erre már volt terve. But God already had a plan for és, this. És Isten gondviselő Isten és az egészet. God is a providing God and he restored everything. A teljesen lehetetlen helyzetből az illetve szükséges szükségesen. Az ilyenekre azért olyan fontos emlékezni, mert én a múlt héten semmi más nem hallottam, csak reménytelenséget. It's very important to remember this, because last week the only thing I heard of was uh, hopeless situations. Ilyenek, ilyesmi hírek voltak, éhen hal, rákot kapott, meg akarja ölni magát, nem tudja kifizetni, csődbe megy, minden hírjáról szólt. Uh, I receive news like someone starving, uh, diagnosed with cancer, not uh, dying, not to be able to pay uh, their bills. Uh, these are the news I got last week. És amikor ugye a helyzetekbe, úgy megpróbáltam belegondolni, meg úgy beleérezni magam, úderek mentalannak tünt. And when I tried to empathize with the situations, everything uh, seemed homeless, hopeless. Vagy látod, a te teljéletedben is találkozol ilyenekkel. Maybe Úgy lettok igen, jó. Akkor most már tudjuk, hogy igen, én is egyébként. Jó. De amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor a legfontosabb emlékeznünk Isten gondviselésére. Emlékezni arra, hogy Istennek van egy terve, amit ő véghez fog vinni és elképzelhetitek azt, hogy a zsidók itt 14 éven keresztül teljes kiábrándultságban voltak. Először még el is hitték, hogy Istennek van egy terve, és vékez viszi utána 15 évig keresztül semmi esélyt nem láttak rám. And can you but then uh, through volt terve és helyre akarta az egészet állítani. But God had a plan, and he wanted to restore everything. És azok, amiket elveszettnek tűntek, azok istennél biztonságba voltak. And things which seemed to be lost they were safe with God. Szentettek hol voltak nagyobb biztonságban az edények? Jeruzsálembe elhagyatott valami romhalmas közepén, vagy a világ legerősebb birodalmának a kincs So what do you think what was actually the safest place for all these vessels in uh, to be in Jerusalem in uh, in one uh, abandoned uh, ruins or in the world's most uh, Strongest fortress in Babylon. Hát szerintem ott Babiloniában sokkal nagyobb biztonságban volt, mint meg a perzsáknál. I think it was much safer in Babylon with the Isten nem akarta, hogy elveszen abból egy sem. És nekünk már a világ mindenség Istenénél vannak a valkincsenk a legbiztonságosabb helyen. And all treasures are hidden with the God of Universe in the safest place. Sok sokszor bákgondolok, hogy fú, ha az Úr erről roncsalmazna bízam, mindent akkor hamar elvesztené sok minden. Many times I think if God would trust his treasures to to me to this uh, ruined person then everything would be lost very quick. De az Úr tudja azt, hogy mikor kell visszaadni, vagy mikor kell odaadni egyet egyet, ami nem fog elveszni, ami a helyére kerül but the lord knows when is the time to give, give back uh, one of the vessels or one by one when, when it's time for it when, uh, when, is the, when is the time when it won't be lost az úrnál biztonságban van mindenünk every, uh, is safe with the lord? és ez egy olyan biztonságot ad mert semmi nincs elveszve. És az Úr helyreállítja akkor, amikor szeretné, és odaadja akkor, amikor ő szeretné, és ő a legbölcsebben tudja ezt. Nem vagyunk vesztesek, mert a mi dolgaink biztonságban vannak nála, és akkor kapjuk meg, amikor tudunk vele mit kezdeni, amikor ő szeretné nekünk adni. Ez egy olyan óriási dolog. Ez egy olyan biztatás, ez, ez, ez óriási emlékeztető arra, hogy Isten a mi gondunkat viseli a szívén hordoz bennünket. It's such a great thing, it's really encouraging. It's a reminder that God, uh, takes good care of us. És ebbe a gondviselésbe nem szólhat bele az ellenség. And the enemy cannot, uh, this providence. Mert Isten elhatározta és véghez viszi. Because God decided and he will fulfill. Nézzük meg, hogy Darius ennek a feljegyzésnek a hatására mit mondott Tettanájnak. Uh, uh, a hatostól tizenkettes versekig fogjuk olvasni. Verse to 12. Most azért a a folyamon túli tartomány helytartója és se meg a hivatalnok társai, a folyamon túli tisztviselők, maradjatok onnan távol. Hagyjátok békén az Isten háza építését. A zsidók helytartója és a zsidók vénei hadd építsék föl Isten házát a régi helyén. Arra is parancsot adok, hogy mit kell tennetek a zsidók véneinek a támogatására. Isten házának építésében. A király jövedelméből, a folyamon túli adóból pontosan adják meg a költségeket ezeknek a férfiaknak, hogy ne legyen semmi fennakadás. Adják meg nekik napról napra hiánytalanul, amire még szükségük van. A bikákat, kosokat, bárányokat étgő áldozatul a mennyi istenének, továbbá búzát, sőt, Búzát, sót, bort és olajat a jeruzsálemi papok rendelkezései szerint, hogy be jó illatú, mutassanak be jó illatú áldozatot a mennyi istenének, és imádkozzanak a királynak és a fiainak életéért. Arra is parancsot adok, hogy ha valaki ezt a rendeletet megszegi, annak házából vegyenek ki egy gerendát, és őt akasszák és szegezzék rá, a házát pedig tegyék szemét dombá elmiatt. Az Isten pedig, aki ott szerzett nevének lakást, pusztítson el minden olyan királyt és népet, aki arra vetemedik, hogy megszegve ezt a rendeletet lerombolja Istennek ezt a házát Jeruzsálemben. Én, Dáriusz adtam ezt a parancsolatot, pontosan végre kell hajtani. Mert itt van Darius válasza. Uh, azt látjuk, hogy két dolgot uh, mindenképpen elrendel. Az egyik az az, hogy támogassák az építkezést, és hiánytalanul adjanak meg mindent, amire szükség van. So we see here the reply of Darius. We see that he uh, actually says two things here. One is to support the rebuilding of the temple, and the second is to give everything they need to build. Tehát pont amit az ellenség arra próbált bevetni, hogy lállítsa a munkát, a munka előre haladására lett. So the very thing the enemy tried to do to stop the work, it actually caused the work to go faster. A másik nagy rendelet az az volt, hogy hagyjátok őket békén, gátárcsáltok, ne, ne ellenezétek. The other uh, command was that leave them alone, don't uh, try to stop the work. Isten, hát megparancsolta, hogy az ő munkája tovább folytatódjon, és az Darius király is megértette. So God commanded his work to be continued, and even King Darius understood this. Ez nagyon fontos, mert Isten ennek a királynak úgy vezette a szívét, ahogy ő szerette volna. It's very important because God directed the heart of the king on the very way he wanted to. Példabeszélyek 21-ben olvassuk azt, hogy a király szíve olyan Isten kezében, mint a folyóvíz arra tereli, amerre ő szeretné. In Proverbs 21.1 we read that uh, the king's heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water, he turns it wherever he wishes. It pontosan ezt látjuk, Darius király szívét így vezette Isten. This is exactly what we see here. This is how God directed the heart of Darius. Darius újra kihangsúllyozza, hogy a régi helyen épüljön fel a templom. So again, Darius emphasizes that the temple temple should be built uh, on the old foundation, in the Dá old place. Dániel meg megtudjuk, hogy Dániel Darius királyról alatt is uh, fő tanácsos volt. From uh, the book of Daniel, we we know that Daniel was a Um, one of the main counselors even in the time of Darius. Láthatjuk azt, hogy Isten terve milyen csodálatos, hogy hogy előre átgondolt mindent lát. Do you see how wonderful God's plans are, how he uh, foresees everything and how he thinks of things beforehand? Akkor amikor Dániáléket elrángatták az otthonukból a a legképzetebb, legokosabb, legtalpraesett embereket vitték el Izraélból. When Daniel was taken captive in his homeland, at that time they took the, the most educated, the smartest, the most intelligent people. És uh, akkor úgy tűnt, hogy ez katasztrófa. And at that time it seemed uh, to be a catastrophe. De azt látjuk, hogy Isten akkor stratégiailag Dánielt ide tette a Pécsa birodalom második emberévé, azért, hogy ezek a királyok majd a helyreállítás segítse. But we see that uh, God uh, strategically placed Daniel uh, to be the uh, counselor of the governor in order uh, later to be able to help them. Daniel trusted that he he az És bármi is történt, nem értékelte katasztrófának and whatever happened he didn't uh, consider it a disaster bizott benne hogy istennek valami terve van ezzel és a legjobbat fogja kihozni he simply trusted that god has a plan with it and he will bring the uh, best out of it ő szava nézitek meg dániel megértette ezekkel a királyokkal azt hogy isten a földés meny mennyi And uh, we see that somehow uh, Daniel uh, made these kings uh, understood that God is uh, the King of heaven and earth. Az egész uh, templomépítés Darius azért szorgalmazza, hogy imádkozzanak a királyért és a király fiaiért. The very reason why Darius urged the rebuilding of the temple is that uh, the Jews would pray for the king and uh, for his sons. Tutta Darius király hogy ez a legjobb dolog ami vele történt, hát érdemes ezt a munkát támogatni. Darius knew that this is the best thing uh, which actually could happen to him, so it's it's worth to support this work. Mi hatalmas ezt látni, hogy nem a zsidók rohangáztak a persza királyok után, hogy Ne ne haragudi mátkozhatok, érted? It's so great to see that it wasn't the Jewish people who ran a, who were chasing the Persian kings that. Can I pray for you? Can I pray for you? Nem ők vesztékettek időt, energiát, minden pénzt, hogy imádkozomakértük a zsidók. No, actually the kings invested every money and time uh, to make sure that the Jewish people are praying for them. Bár úszrom már azelőtt kiderült, hogy ő nagyon komolyan veszi a feladatát. So we have seen uh, that Darius uh, takes his job very seriously. Úgyhogy a rendeletét is nagyon komolyan vette, azt mondta, hogy aki ennek ellenállasztak áll, a szeg fel. So he even take his own decree very seriously, and he said that anyone who resists this decree or doesn't obey should be uh, hung. Sőt még azt is mondta, hogy ha valaki ezt a házát, Isten házát szétrombaolja, azt Isten vérje meg. And heaven said if someone destroys this house of God then uh, those should be rebuked by God. Esmi ez a legutolsó mondata az az, hogy pontosan végre kell hajtani. And his very last sentence is let it be done diligently. Uh, igazán uh, sokat fektetett, nagyon hangszúlt fektetett arra, hogy mindenki a saját feladatát lássa jól. He put a great emphasis on everyone uh, doing their own job. De nézzük, hogy mi történt a 13. verstől a 15 ösig Let's see what happened after from verse 13 to 15. Akkor Tektanály a folyamon túli tartomány helytartója és Setárbóznáj, meg a hivatalnoktársai, pontosan végrehajtották azt a rendeletet, amelyet Darius király küldött. Így a júdeai vének sikeresen folytatták az építkezést, Haggeus prófétának és Zakariásnak, idófiának a prófétálása szerint. Be is fejezték az építkezést, ahogyan Izrael istene megparancsolta, és Círus, Dárius és Artax Fersész, királyok elrendelték. Elkészítették a templomot Dárius király uralkodásának a hatodik évében, az Adár hónap harmadik napjára. Hát látjuk azt, hogy itt a helytartók nem nagyon mertek újat húzni Dáriussal pontosan végrehajtották a rendeletet. Decree, so they, uh, done it diligently. Tehát mindent megadtak, amire szükségük volt az építéshez. So they, uh, the És ráadásul az is volt a megbízatásuk, hogy mindenkit tartsanak távol, aki csak arra gondol, hogy ezt megfékezzem. And Ez egy fantasztikus dolog, megint Isten kegyelmét, gondviselését látjuk. This a Hiszen pont az ellenség volt, az aki ezt a munkát meg akarta állítani. It was the enemy who to stop the work. Most pedig parancsba adatik, hogy ha bárki lenne, aki megállítaná a munkát, azt is tegyék el lábaló. And now there is a decree uh, if anyone saying if anyone tries to stop the work then the person should die. Ez egy olyan jó példája annak, hogy az ellenség munkáját Isten hogyan fordítja vissza újra. This is a great example how uh, uh, God twists uh, the work of the enemy. Olyan sokszor um, az ellenség jön és bele akar mocskolni abba a szép munkába amit Isten végez. So many times the mint hogyha azt mondja a Szent Jézus hogy mi Isten műalkotásai vagyunk. Uh, the we of God. Ez egy fantasztikus dolog. Uh, nem sokszor, sokszor nem úgy nézünk magunkra, mint egy műalkotásra. And this is a great thing, because many times we don't look at uh, ourselves as a workmanship. De ez egy jó emlékeztető, hogy igen azok vagyunk. But this is a good uh, reminder that yes, we are és, és az Úr tudja, hogy mit kell még ezen a csiszolgatni, formálgatni? And the Lord knows what are the things which uh, yet need, need to be corrected and uh, shaped. És az ellenség megjön és mint ugye erre a festményre egy nagy marék sarad dobna, hogy ároncs az egészét. And then uh, the enemy comes and if we look at ourselves as a painting then the enemy comes and he he throws a huge uh, pile of mud uh, to the middle of this painting. És az Úr még mondja, í, na ebből milyen, hát ez, ez itt pont ide kellett, és akkor kiigazítja, és valami gyönyörűt hoz ki belőle. And then the Lord says that, oh, this is exactly what I just needed, and then he corrects it a little bit, and he, he creates beauty from it. Hogyha nem akarja, hogy oda kerüljön, akkor nem is engedi, hogy az ellenség oda dobja. If the Lord doesn't want this uh, mud to be there, then he won't let the enemy to throw it there. Olyan sokszor körülnézünk, és a házasságok azok előtt. Teljesen nem mind tele vanna. Many times we look around and we see marriages in hopeless situations. De hogy ha azt néz, hogy az ellenség közt bejön és azt akarja, hogy a ha a két társa tel egymástól. But uh, if you see that uh, the enemy is coming and uh, his uh, purpose is to to have the the spouses just to be drifted from each other akkor, hogyha nincs reménysége ők meg hogyha nem csinálják azt, amit ő monda, akkor nincs is más reményük, akkor tényleg el fognak távolodni. Unless they have hope, unless they know God and they have hope in God, then there is really no chance for them, and yes, they will drift away. De, hogyha Tudják azt, hogy az Úr azt mondta, és ez a legelső igevers a Bibliában a házasságról, hogy ragaszkodnak, ez a legelső igevers, akkor tudják, hogy akármi van, ha így ragaszkodunk, megölelem a feleségemet, akkor közén nem jöhet taszító erő, de ha már ott van, akkor összefele nyom bennünket, akkor jobban összeragadunk but if they are aware of what uh, god says about marriage and this is actually the very first verse god says about marriage that uh, a man and a woman should cling to each other so if uh, a couple in a, a married couple knows this and they just uh, try to hold on to each other uh, tight then uh, even if the enemy comes uh, it won't be able to touch them az mindig lesz mindenkinek az életén van ugye ezzel nem mondok újat és hogyha mondjuk a házas pár nem ragaszkodik egymáshoz, akkor ez a nyomás elfeletolhatja <coughs> őket egymástól. And if the couple doesn't uh, hold on to each other, then this pressure will uh, push them away from each other. Hogyha közel vannak, akkor pedig még jobban. Elmélyítják egymás közti kapcsolatot. But if they are close, then their relationship with each other will be deepened. Mert együtt mennek át a nehézségeken. Because they will go through difficulties together. Amikor találkozok emberekkel, akik 35 kilót fogytak összeforrasz szívemből ők. When I meet people who lost uh, 35 kg, then um, I Tudom, hogy mi mentek keresztül. Because I know what they've gone through. meg a nyelvvizsgája, tudja, hogy mi ment keresztül a másik. have language exams? They know what the other went through. De ugyanez a helyzet az Istennel való együttjárásunkban is. Mert nyomás, nehézség mindig lesz és hogyha ilyen távol járok az Úrtól, akkor a nyomás az az célja, hogy eltávolítson még jobban. I walk, uh, far from the Lord, then, uh, the of the De ha közel járok az úrhoz és ragaszkodok hozzá. the Lord, and if I hold akkor lehet a a nyomás, mert az csak még jobban közelebb fog hozzá vinni then it doesn't matter how big the pressure is, it will only push me closer to the Lord. It. Mit próbált az ellenség csinálni? Eltávolítani az embereket Istentől. De mit csinált Isten? Ez felhasználta arra, hogy még közelebb hozza az embereket magához. És tudod, ha közel van Istenhez a szíved, akkor nincs az a nehézség, ami eltávolíthatna tőlem. And if your heart is close to the Lord, and there is no difficulty which uh, would push you away from him. Paulus Róma végén azt mondja, hogy meg vagyok győződve, hogy semmisen választhat elisten szeretetését a uh, In the Romans 8 Paul says that I am convinced that nothing can separate me from the love of God. És még egy listát is adt, hogy kizárják minden lehetőséget, egyre mi és senki and he even uh, gives us a list there just uh, to be able to uh, see that there is no one and nothing és nincs az a nehézség amin egy egy szülő gyerek kapcsolatna menni There is no difficulty the the parent child relationship wouldn't survive vagy egy házastársi kapcsolat vagy egy baráti kapcsolat vagy egy gyülekezet Or a marital relationship friendship or a church Isten ezeket mind arra használja, hogyha engedi, hogy közelebb és közelebb kerüljünk őhozzá és egymáshoz. Eddig If uh, God lets these things happen, then He used uh, these things to uh, get closer and closer to Him and to each other. a samáriaiak még pattoghattak, hogy így nem engedjük az építkezést, úgy nem. Innentől kezdve nem volt sok ellenállás. So until now the Sumerians had every reason to Uh, fight against the building but uh, from now on there will be no resistance. Nem csak a Samáriai halt meg, hanem a háza is összedölt, a gerendát kivették belőle. didn't only die but uh, even his house collapsed. És nézzétek meg azt itt amit olvastunk a 14-es hogy hogy, hogy és Zakariás prófétának a prófétálása szerint. And uh, we saw in verse 14 that these things uh, Through the prophesying of Haggai and Nagyon fontos volt, hogy Haggeus és Zakariás ott voltak és szólták az Úr It was very important for Zach Zachariah and Haggai to be there and uh, preach the word of God. Nem csak beszéltek, hanem olvastuk az előző fejezetekből, hogy dolgoztak is. But they didn't only preach, but we have seen in the previous chapters that they also worked. És óriási lendületet adott a zsidóknak, mikor elkezdték a munkát óriási lendületet adt amikor abba hagyták és újra újrakeštěk a munkát and uh, this this uh, just really had the juice to uh, restore the work again it was so dynamic that they were able to pick up the work de Isten savának a bátorítására szükségünk van akkor amikor elindulunk az úrról We need the encouragement of God's word when we start walking with the Lord. Akkor is, hogy egy kicsit eltávolhatunk, és újra visszajövünk hozzá. And uh, even when we uh, go far a little bit, and we actually return to Him, csak Isten szava tud visszahozni ő hozzá. Bárkit is. Only God's word can bring us back to Him. De utána is szükség volt, azt olvassuk Isten szavára, és arra a bátorításra, amit ebből kaptak nap, mint nap. Még akkor is, amikor biztosítva volt anyagilag is, védelmileg is a munka. When, uh, was, uh, by finances, by, uh, Azt finances, gondolnánk, hogy hát milyen bátorításra van szükség? Pénz is van, meg védve is vannak, hát mi kell még? Csinálják a munkát. We would think that uh, why do they need encouragement? They have money, they have, uh, they are protected by the king. They should just do the work. Hát szerintem többek között azért, mert bűnös emberek voltak. They needed uh, encouragement because they were sinners. Látod, hogy valaki beszólt a másiknak. <laughs> Maybe one of them gave a hard time to the other. Vagy, vagy az egyik rosszul áll út. Or one of them didn't get enough sleep. Vagy bármi más de hát szükségük volt a bátorításra naponta whatever, és elkezdték újra a munkát és építették építették és azt vesük hogy kész lett so they picked up the work again and they uh, were building and building and then we read that the temple was done olyan, olyan projektorientált emberek mint én nagyon motiváltak azzal a szóval hogy kész The people who are uh, project uh, focused, just like myself, uh, can be uh, motivated with the word done. Oh, kéz oh, van. Befejezted, megcsinálni. It's finished, it's accomplished. Az úr elvégezte, de ez a szó, hogy "kész", készed annyira jó. The Lord accomplished it, but this word uh, done is so good. Én A legjobban azt várom, amikor meghallom az úrtól azt, hogy jól van jó és hűszolgám. The thing I'm waiting for the most is when I will hear the Lord saying that uh, well done my faithful servant. Menj be, Ura, dörömében. Uh, enter the joy of the Lord. Ez jelenti az, hogy kész van. This is what it means. This is what being done means. Ah, it kész lett a templomépítésem. So the temple uh, was done here. They finished the building. De ez egy csodálatos dolog, hogy Isten elvégzi a munkát, amit elkezdett. Nem hagyja félig abban, hogy nem hagyja Abba közepén. vagy valami ilyes. It's a wonderful thing that the Lord finishes the work and uh, he doesn't quit halfway through. Ez olyan jó, hogy nem olyan, mint mi vagyunk sokszor elkezdek valamit, ott hagyom. It's so good that he's not like us, that many times De fejezni. But the things he starts, he will accomplish. És itt, hogy kész a templom, kell, hogy bennünket bátorítson, hogy Isten elvégzi azt a munkát, amit ő el akar. Bennünk és rajtunk keresztül végezni, el fogja végezni. And seeing the temple uh, built here, ha jól összeszámoljuk, akkor összesen hat év kellett az egész templom felépítésére. So if we add all the years together we see that uh, they needed a total of six years to build a temple. De mennyi ideig tartott nekik? But how long did it take? 20 évig, Húsz évig years. Ugye azt is látjuk, hogy uh, két hét alatt bejuthattak volna az ígéret földjére, de 40 évig sikerült nekik elhúzni. could have entered the promised land in two weeks, but actually they managed to. Ez azért nem rossz, keves nagybátorító. It's very encouraging to me. De ez, ez azért van, mert Istennek van egy terv, amit ő befejezésbe fog végezni. But the reason for this encouragement is that God has a plan and he will accomplish his plan. 6 év alatt is, de ha neked 20-ig tart, az Úr kibárja. You can do it in uh, six years. It can be accomplished in six years, but if it takes 20 years for you, the Lord is patient. He can wait. Ön is képes próbálj erről. He has time because he is eternal. Um, és, és ez nagyon fontos már Istennek Nem csak az a lényeg, hogy kész legyen valami, hanem az is, hogy veled mi történik út közben. És talán ez még fontosabb. It's very important because for the Lord uh, the It's not only important what uh, something to be accomplished, but uh, what's most important for him is uh, the process you go through, things which happen happens in you through the process. El, Believe me, it's so much easier to bake uh, Christmas cookies alone. De hogy csak az lenne a cél, hogy legyen a tányéron sütemény, akkor akkor telág egyedül érdekes csinálni. So, if uh, your goal is only to have Christmas cookies on the tree, then you should um, probably do it alone. tudsz If you can bake. De uh, sokkal érdekesebb ez gyerekekkel együtt csinálni but it's more interesting to do it with kids uh, és ott már nem az a lényeg hogy legyen sütemény a tányéron hanem az hogy mi történik velünk miközben az a sütemény elkészül az már csak egy eszköz lesz and if you do it with kids then the goal is no longer simply to have uh, cookies on the tray but but it will be only a tool but uh, what's matter the time spent together uh, így, hogy három nőbelére kezdtem meg érteni a múlt héten elég elfoglalt voltam. Last week I was busy. És a kislányaim nagyon jól kitalálták, hogy hogy lehet apát belevonni a együtt töltött időben. So és minden létező játékukat, ami két centiné kisebb darabokból állt, összekeverték. So they mixed up all their toys which was smaller than 2 cm. A legótokot és minden A nagy szennyes kosárba levet főzték. And they put it into our uh, temper. És uh, kevergették, majd leültettek minket, hogy macsarázzunk együtt ebből a nagyon finom teverékből. So uh, it was uh, they were uh, Cooking the, a soup, so they were stirring it, and then they had uh, both of us sit down to eat from it. From the soup. Family időtöltés következett. And then we had family time. És lehetett kiválogatni, hogy ki akarja a gyöngyöket, ki akarja a dominót. So you could uh, pick what you wanted. Who wants the little breeds? És akkor nem nem az volt a lényeg, hogy mikor lesz kész, hanem az az idő, amit együtt töltünk. And it, it wasn't important will was the time we spent together. annyira tetszett, hogy másnap még egyszer megcsináltam. He had harmadik nap már okosabb voltam, elvittem különöket sétálni. And then a walk. Istennek ez a cél, hogy mi történik velünk útközben. Szükségünk van az ő szavának a bátorítására, lépésről lépésre minden esetben. We need, uh, the encouragement of His word, step, by step uh, in every day. És ez egy olyan bátorítás nekem, mert látom azt, hogy Isten áldása miatt nem lett könnyebb a munka. And it's very encouraging to me, because I see that uh, just because of the blessing of the Lord, the work did not get easier. Akkor is nehéz volt. Hiába volt pénz meg védelem, akkor is nehéz volt az építés. Even then, having protection, having money, uh, the building of the temple was difficult. Nos, ez egy olyan fontos dolog, amit meg kell tanuljunk, hogy az, hogy Isten áldása van rajtunk, nem azt jelenti, hogy minden könnyen megy. And uh, this is something we should learn that just because we have God's blessing upon us it doesn't mean it will be easier. Nem, azt jelenti, hogy értékes lesz gyümölcsöző lesz. But it means that it will our work will be fruitful. Szerencsés lesz, ahogy az Egyes Zsoltál írja. Jó szerencsés lesz. It will be of good luck. Nem, nem úgy van szerintem, de az Egyes Zsoltárban nézitek meg. <laughs> Házi feladatként <mindenkit. laughs> Homework. 16-os vers, vers 16, 18-asig, azt olvasok, 18. hogy akkor örömmel ünnepelték meg Izrael fiai, a papok, a léviták, meg a többiek, akik a fogságból hazatértek az Isten háza fölszentelését. Az Isten háza felszentelésekor bemutattak áldozatot: 100 bikát, 200 kos, 400 bárány, svétek áldozatul az egész Izraelért 12 kecskebakot az Izrael törzseinek száma szerint. Azután Isten, azután Isten szolgálatába állították Jeruzsálemben a papokat, rendjeik szerint, és a léviták osztályaik szerint, ahogy megvan írva a Mózes könyvében. De hát itt volt az újabb örömünnep, nem csak a hanem a befejezéskor is. So here we see the other feast uh, when they finished the temple. Ez megint csak arra emlékeztet engem, hogy örömünnep van a mennybe, amikor valaki megtér. Again reminding us how there is a feast in heaven when someone gets saved. És milyen örömünnek lesz, amikor haza érünk. And what a feast it will be when we uh, go home. It összesen 712 állatot áldoztak még. Here uh, altogether uh, they sacrificed 712 animals. Ez a szalamoni templom, szentelés, szent, templom szenteléshez, templom szenteléshez képes nagyon kevés volt. And this wasn't too much compared to the dedication of uh, Solomon's temple. 100-szor kevesebb. It was actually 100 times less. Igen, de amennyiük volt, abból ez nagyon sok volt. But uh, if we compare this number to what they had, it was a lot. Valhet, hogy Istennek még nagyobb örömmel szereztek ennyivel, mint a Salamoni 144 So uh, maybe uh, It was more joyous to the Lord than Solomon's 144,000. Odatták azt, amiük volt és jó szívvel adták. It is what they had and they gave it with a good heart. Sparsa ez nem az özvegy asszony 2 fillérét jutattatja szünkben. And uh, of course this uh, This reminds us of the money of the widow és ott is írja az ige hogy Jézus nézte ahogy bedobja, azt nézte hogy hogy dobja be nem azt hogy mennyit. And the scripture tells us there that Jesus was watching the woman giving the money. what was Jézus most is nézi, hogy hogyan dobott dobozba. And Jesus is watching you now how you put it into the box. Lehet hogy sét hogy nem senki, úgy teszed bele, de Jézus néz. Maybe you look around, making sure no one is watching you, but Jesus is watching you. És az úr ugyanaz nézim. And uh, he watches the same thing, how you give. Hogy hogyan? És it it öt teljes örömmel, attá körömmel ünnepelték. So uh, they gave with a cheerful heart, and uh, they had a great feast. És uh, ezt a uh, um, ezt a szó, hogy templom szentelés, ez a görögben a hanuka. And the word uh, dedication of the temple is is Hanuka in Greek. Vagy nem a görög a zsidó yeah. vagy, vagy a Heber, hebrew? Hebrew in De a Hanukát biztos ismeri mindenki. But I'm sure you know <laughs> Hanuka. Ugyanis ezt a templom szentelés tünneptéik meg a zsidók a Krisztus előtt 165 től mert onnantól kezdve minden évben megünneplik azt, hogy a templomot újra szentelték. And from now on every year they uh, celebrate the rededication of the temple. Annak, azt a templomot uh, a Antiochus Epiphanes, ez volt a neve. Mm -hmm. Megszentségtelenítette. Because this temple was defiled by, okay. by. Antiochus Epiphanes. Így van. Mondjuk együtt. <laughs> Let's all <stay> together. <laughs> Ő, Ő, volt az, a, Ő volt az, aki beteljesítette a proféciának, az egyik proféciáját, a pusztító utálatosságról szóló proféciáját. He was the one who fulfilled one of the prophecies of Daniel, the prophecy about the beast. Ez a részben beteljesítette, mert ugye a Antikrisztusról szól ez a profécia, a teljességében az Antikrisztus fogja beteljesíteni. He partially fulfilled, because this prophecy, the whole prophecy itself is about the Antichrist. De Antiochus Epánész fogott egy disznót, levágatta az oltáron és disznó vélrebeföcölte az egész szentélyt. És a zsidó papokat arra kényszerítette, hogy egyenek nyersen ott a disznóhúsából. And Aztán a Makabeusok vezette felkelés uh, visszaszerezte ezt a templomot, és meg uh, újra felszentelték a templomot but then a rebellion led by the Maccabees Maccabeans um, mm. took the temple back and then they uh, rededicated Rideg the temple ma és ezt mert mondtam el azt mondtam el mert onnantól kezdve ünneplik ezt hanukka ünnepként a sidok And the reason why I shared this with you because from there uh, the Jewish people celebrate Hanukkah. És ezt azért mondtam, el, mert a János 10:22-ben ez volt az az ünnep, amire fölment Jézus Jeruzsálembe. And why this this is the feast, uh, Jesus went up in A templom szentelés ünnepé. The, dedication of the temple. Ezt az ünnepet Isten sehol nem rendelt el a Bibliában. This feast was not ordered by God A zsidók döntöttek, hogy megünneplik Isten kegyelmét, hatalmát győzelmét. És látjuk azt, hogy Jézus nem azt mondta: "Ó, ezt Isten sehol nem mondta a Bibliában, nekem ehhez semmi And we see that Jesus didn't say that oh God uh, never talked about this feast so I don't have anything to do with it. Hanamas mondta: hogy, "Jé, milyen sok ember lesz ott, megyek beszélek nekik az úról. But uh, rather he said that there will be uh, lots of people there so I'll just go there and talk to them about the Lord. Ez karácsonykor mindig eszembe jut. I always remember this when it's Christmas. Már karácsonykor sem mondja az Úr, hogy üdneplni kellene. Lord Az alapjában egy pogány ünnep volt, amit felöltöztettünk. Uh, mm -hmm. oh, de, de ha Jézus itt lenne, akkor szerintem ünnepelne. But if sure he, he Néz mennyi ember mindenki a szeretetet ünnepli. Én vagyok a szeretet. Look how many people are uh, celebrating uh, love. I am love. Nézd Nézmennyi ember ünnepli a fényt. Én vagyok a világ világossága. Look how many people are celebrating the light. I am the light of the light. Nézmennyi ember van a lázában. Look. <laughs> Look how many people are in plaza. Nézmennyi ember van a munkahelyen aki erről gondolkodik. Uh, look how many people are there at the workplace who think about this. És Jézus oda menne és beszélne arról, hogy kicsoda ő és miért jött el. And Jesus would go there and just talk about who he was and why he came. De amennyiben Jeruzsálembe ezt az ünnepet ünnepelni, biztos vagyok, hogy most is itt lenne és magáról beszélne. So uh, he went up to Jerusalem uh, for this feast and I'm sure that uh, he uh, he would be here uh, for Christmas too and he would just talk about himself. 19-estől a fejezet végéig olvassuk, Verse 19, to the end. Azután a fogságból hazatértek, megtartották a Páskát az első hó 14. napján, mert hát a papok és a léviták egy emberként megtisztították magukat, minnyáján tiszták lettek, és levágták a Páska báráink, mindazoknak, akik a fogságból hazatértek, szolgatársaiknak, a papoknak és önmaguknak. És megették azt a fogságból hazatért izraeliek, meg mindazok, akik hozzájuk csatlakozva elkülönültek az ország fogány népeinek tisztátalanságától, az Úrhoz, Izrael istenéhez folyamodtak. És megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét is hét napon át örvendezve, mert megörvendeztette őket az Úr azzal, hogy hozzájuk fordította a Szíria királyának a szívét, az pedig támogatta őket, hogy dolgozhassanak Istennek, Izrael Istenének a házán. Hát látjuk, hogy itt ahogy kész a templom, egyből meg is ünneplik a Páskát Isten leírása szerint. És látjuk azt, hogy nem csak ők ünnepeltek, hanem azok az emberek is, akik velük együtt jöttek nem csak az zsidók, hanem akik velük együtt jöttek és úgy döntöttek, hogy Izrael Istenéhez akarnak tartozni. And we see that it was not only the Jews who celebrated, but also the pe the people who came with them, those who decided to uh, belong to the people of Israel, to belong to their God. A kegyelem kapuja nyitva volt az ősövettségben is, nem csak az Újban nyílt ki. The gates of grace uh, was open even the even in the Old Testament, not only in the New one. Jöhettek a pogányok is, akik akartak Istenhez tartozni, és idők annyira elfogadták, hogy velük együtt tették a páskaát. So even the pagan, uh, were welcome. The Jewish accepted them and they uh, actually uh, ate the passover meal with them. Úgy elszomorodtam a múlt héten, hallottam egy hívő embert uh, nyilatkozni, hogy hát egy újonnan megtértnek, nem szabad, nem hívő emberek között lenni. Uh, last week uh, I, I got very sad when I heard a Christian saying that a newborn Christian uh, shouldn't hang out with non-Christians. Hát akkor hol legyen szegény? Where should uh, this person be then? Hova vigyük zárjuk be, mert megszerette Jézust? Uh, should we just lock him up because he, he fell in love with Jesus? És ne engedjük, hogy bárkinek ezt elmondja. And just don't let uh, share this with anyone. Ez te, ez nem az úr, ez nem az úr gondolata. Itt a zsidók sem így gondolták. And volt rá háb és akarta Izraelistánét követni, akkor azt mondták, gyere velünk. Rahab, she wanted to follow the God of Israel, so they told her, come with uh, us. Vagy Harut úgy döntött Moabita herceg mögként, hogy Izrael istenéhez akar tartozni, akkor őt hazaküldték. Or if Ruth, when Ruth decided, Ruth, ez a Moabita woman, that she wanted to follow the God of Israel. Should they have sent her home? Vagy itt ezeket az embereket azt mondták, hogy figyeltek ünnepeljétek a páskát ott kint, mi itt Or here these people, did they tell uh, to the pagans that uh, you celebrate Passover outside, we eat in, here inside. Nem, a kegyelem kapuja nyitva volt akkor is, és most is nyitva van. No, the gates of uh, grace were open at that time, and they are open even now. És ezek a zsidók, akik közel álltak Isten szívéhez, így gondolkoztak. So these Jews who were close to the heart of God, uh, they uh, thought this way. Később látjuk hogy Jézus korába voltak olynsidók, akik lepelbe burkolva mentek a piacon, vigyázva is senkihez hozzána érjenek. And then we also also see Jews in the time of Jesus uh, covering themselves with a the robe when they walked around in the marketplace, just uh, being very cautious that no one would touch them. Ugyanakkor elkülönítették magukat a tisztátalanságtól azt írja. Yet they uh, separated themselves from field. Az emberektől nem, de a tisztátalanságtól elkülönítették magukat. The ahogy Jézus is tette. Just like Jesus did. hogy bűnösökkel barátkozik. He was accused uh, by being friends uh, with sinners. Az nem biztak fel egy nekivámsadókkal, hogy lehet együtt vacorázni. És ő nem szerette Isten. Un... Un... They couldn't understand how can you have a meal together with tax collectors if you love God. De az Úr itt mondja a, a különbséget. Legyél az emberekkel, csak a tiszta nem kell, hogy bela menjese a atok el különíts magad. But the Lord uh, tells us uh, the difference here that Uh, you should only separate yourself from from, from field, not from people. Annyisor olvas, itt ezt, hogy örvendezve, megörvendeztette, örültek. Felibán van örömmel ez a rész. Ez egy olyan fontos dolog, hogy a nehézségek között, a nehéz munka között, a támadások között ez az öröm ott volt a szívükben. And it's so important that, even in the midst of difficulties and, and attacks of the enemy, they had joy in their hearts.: azt, hogy egy a keresztül leülsz, olvasol, és az új úr úgy megörvendezzteti a szívedet. Have you ever experienced when you go through a difficulty Mi változott a köülményeinent Valószínűleg semmi. Have your not. De valami változott a szíved. But something did change your heart. A rálátásod a dolgokra. And your the way you see things. és az úr ezt az örvendezést adja a szívünkbe, amikor hozzájön. And this is the joy uh, the Lord gives to our heart when we come to Him. és látjuk azt, hogy az úr utolsó mondat mindent úgy intézett, hogy dolgozhassanak Isten fiai. And we see in the last sentence that, uh, God uh, arranged everything in a way that uh, the sons of God would be able to work. Ez egy nagyon fontos gondolat. Még mind nem azért vagyunk itt, hogy a fotelbe üljünk, hanem hogy dolgozzunk. This is a very important uh, thing because we are not here to uh, sit back and relax in the sofa but to work. It mi mindannyian missziós elküldetésben vagy küldetésben vagyunk. But uh, we are all uh, here, we are all on a mission. Trip. Ez az elhívásunk. Itt nekünk munkánk van. This is our calling. We have work to do here. És, és ha nem lenne munkád, akkor az úr haza minden. És onnan you... megtudod, hogy vége a megbízatásodnak, hogy nem vagy itt. And if you didn't have any job to do, then the Lord would take you home. So this is how you will know that your job is over on De this earth. De itt vagyunk, mindenkí. Nem csak a pálistól vagy a misionárius hivatalos misionárius, de mindenki ugyanabban a miszióba van. But until we are here, we are all on the same uh, mission, uh, not only the pastor and the those who are uh, missionaries, but but all of us. Menjetek és tegyetek tanítványokká minden népteknél. Go and make uh, disciples of every nation. Ez a haladatunk. Az úr ezzel hagyott itt minket. This is our job. This is how the Lord left us here. Dass is mondta, hogy én minden erőt és hatalmat megadok hozzá, és veletek leszek a világ végéig. But he also said that I will give every every strength and power to do it and I'll be with you to the end of the world. Ez a fejezet megmutatja, hogy az Úr minden intéz, hogy ezt a munkánkat tudjuk végezni. This chapter shows us that uh, God directs everything uh, to in, to enable us to do this work. That we might be able to work. Hogy, hogy ezt örömmel tegyük. That we could do this with heart. Erőt merítve belőle, bátorítást merítve az igényéből nap mint nap. To gain our strength and encouragement from his word daily. Amen. Amen. Uram, köszönjük neked azt, hogy szeretsz minket. Lord, thank you that you love us. Köszönjük azt, hogy te olyan türelmes és olyan kegyelmes Isten vagy hozzánk. Thank you, Lord, that you are a patient and God. A két hetes munkát ha 40 évig csináljuk, te azt is kivárod. Köszönjük, uram, hogy te közben szeretsz és támogatsz minket, és az a fontos számodra, hogy velünk útközben mi történik. Thank you Lord and meanwhile you love us you support us and uh, the only thing what matters to you is what's going on with us uh, during the process meanwhile. És, és arra, hogy a te terved beteljesedjen és köszönjük azt hogy egy nap véglegesen ez be is fejezett. And uh, thank you that you desire your plan to be fulfilled and thank you that one day it will be accomplished. Köszönjük uram neked a szavadat. Thank you, Lord, for your word. Köszönjük, hogy te tudsz pártodítani minden nap minket és meg tudod örvendeztetni a szívünket. Thank you Lord that you can encourage us every single day and you can give joy to our hearts. És köszönjük Önnek, hogy az ellenségnek nincs olyan mozzanata, amivel el tudna választani tőled. And thank you Lord that the enemy doesn't have such a move which could separate us from you. Rem élt közelebb hozzád, egymáshoz. És egyre inkább építed a te egy a, a Földön. But you minket újonnan a Te uh, We pray that you would renew us with your Kérünk téged, hogy, hogy Töltsd be újonnan, hogy lehessünk rólad tanunk ebben a világban. We pray that you would renew us, so we could be in this world. Legyen meg a Te Let your will be done, Lord. Köszönjük Jézus nevében. De